E allora, come preannunciato, parliamo di streghe, ne parliamo insieme a una compagna dell'associazione Stregate dalla Torre. Pronto? Eh, pronto? Ciao Francesca. Ciao, ciao carissima. Allora, c'è questa giornata, si, con, si ritorna a parlare di streghe. È il 31 ottobre. Voi、sì. state organizzando questa giornata, ce la vuoi raccontare? Assolutamente sì, è il, il 31 ottobre. Tutti gli anni organizziamo questa giornata appunto chiamata Stregate dalla Torre. È una giornata in cui sensibilizziamo mh, tutte le persone che interverranno. Sul problema della violenza alle donne,、eh, streghe l'abbiamo preso proprio come simbolo, strega come donna perseguitata, quindi per questo la facciamo il 31 ottobre perché è uno dei sabba principali delle streghe. E come si organizzerà questa giornata? Allora, quest'anno, che è la sesta edizione, ogni anno noi dedichiamo la giornata a un tema in particolare.、Eh, quest'anno sarà Donne che resistono. Quindi ci saranno dei punti informativi in cui parleremo delle, delle donne sia del passato che del presente che hanno resistito e hanno combattuto le violenze mh, che cercavano di farli.、E, ci sarà un punto informativo dove ci saranno un po' delle storie di queste donne.、E, mh, dentro, durante la festa、eh, ci sarà continuamente, oltre messaggi, manifesti e cose, Porteranno a riflettere sul problema e, e in più ci divertiremo. Faremo proprio il s a b a si mangia, si si canta. Quest'anno abbiamo con noi Le m o c i g n a San Barato, che è un gruppo di tutte donne che fanno musica brasiliana e quindi ci aiuteranno a danzare. Poi abbiamo un gruppo di musica popolare, è un gruppo che, che canta canzoni romanesco.、Mm -hmm. e Poi c'è teatro, c'è un punto dove. Alessandra Diggi farà una rappresentazione teatrale, è una donna che ha scritto questa, questa rappresentazione che parla di donne. Quindi il tema c'è: <ride> il tema c'è, e n a m o tutti gli aspetti possibili, quello serio, quello ludico, quello、eh, da f a m a proprio perché noi donne siamo capaci anche nelle cose più, più pesanti più dure a divertirci. Sì, no, mi sembra un ottimo approccio. Ma invece vuoi parlarci un po' della vostra associazione, magari per chi non vi conosce o è la prima volta、sì. che sente parlare? Certo, Stregate d a s r o r m e è questa associazione è nata a Poggio Cadino, in provincia di Rieti,、ehm, da un gruppo di donne. Abbiamo iniziato. In 6 o 7, 6 o 7 donne abbiamo deciso di metterci insieme. Proprio il nostro scopo era proprio quello:、eh, mh, parlare della violenza alle donne, per fare qualcosa per,、eh, se non, altro per um, non, non tacere, insomma, per dare voce a queste donne che subiscono violenza. Quindi, lo scopo dell'associazione è stato proprio questo: suonate per questo motivo qui. Poi insieme a noi ci sono anche altre persone nel corso degli anni, anche degli stregoni abbiamo che ci aiutano. Cerchiamo di fare delle iniziative, abbiamo questa festa quella fissa ogni anno, poi abbiamo organizzato delle giornate della prevenzione per il tumore al seno, abbiamo organizzato delle mostre fotografiche dove si parlava appunto di donne che lavorano. Cerchiamo di fare piccole cose,、eh, però fatte con il cuore, cercando di comunicare. Quanto meglio possibile il, quello che è il nostro scopo. Perfetto, noi con il cuore diamo spazio ogni anno alla vostra alla vostra festa.、E、sì, infatti, v o g l i o ringraziarvi perché ogni <ride> volta ci date spazio nel vostro p r o g i c r a m e n t e ci mancherebbe. Senti, invece, vuoi dare per chi magari vi vuole incontrare o abita all'intorno, vuole delle informazioni su di voi? Avete un riferimento, una mail, un、sì. sito, una pagina, non so. Mm, sì, guarda, su Facebook c'è il gruppo Stregate della Tor Torre, quindi basta che segnano,、eh, scrivono Stregate della Torre e s c e fuori il nostro gruppo le, dove ci sono tutte le informazioni e anche i l e l e n t o Altrimenti, io posso dare anche il mio numero perché mh,、eh, sono incaricata comunque della, delle informazioni e, mh, e dei contatti. Quindi no, no, vabbè, in caso si, ce lo dai a noi e poi chi、sì. lo vuole glielo. Glielo comunichiamo、certo. quindi, insomma, l a giornata che inizia di pomeriggio alle sedici, piena piena di cose. Sì, si parla,、16. si riflette, si guarda il teatro, insomma, si fanno, si、sì. mangia, si fanno un sacco di cose. Quindi,、un、noi invitiamo tutte le donne all'ascolto a partecipare e a venire lì da voi. E vi ringraziamo per questo, questo racconto. e Vi auguriamo una buona festa. e Speriamo di vederci là. Guarda, grazie u a d g r a tantissimo a tutte quante voi e vi aspettiamo. A Eh? perfetto ciao <ride> buona giornata ciao Francesca ciao, ciao grazie